Psalmul 252: Cununa prea născătoare de Dumnezeu. Bucurte prea preasfântă născătoare de Dumnezeu, fiindcă pe toți cei ce iubesc, Domnul Isus ți-a dat, iar tu cu drag i-ai înfiat. Bucurte prea sfântă născătoare de Dumnezeu, fiindcă mântuirea, desăvârșirea, sfințirea și în Dumnezeirea noastră ai lucrat. Bucure-te, preasfântă născătoare de Dumnezeu, fiindcă sub sfântul tău omofor ne-ai adunat și asupra noastră ai vegheat. Bucure-te, preasfântă născătoare de Dumnezeu, fiindcă prin lumina ta Harul Duhului Sfânt ne-ai dat când ne-ai înfiat. Bucure-te, preasfântă născătoare de Dumnezeu, fiindcă prin tine, pe Domnul Isus Hristos ca prunc, în noi l-am aflat. Bucură-te, prea născătoare de Dumnezeu, fiindcă Sfintele slujbe să le facem cu smerenie și iubire ne învățat. Bucură-te, prea născătoare de Dumnezeu, fiindcă roa milei tale sufletele noastre le-a spălat. Bucură-te, prea născătoare de Dumnezeu, fiindcă asemenea unui scut în calea dușmanilor noștri ai stat. Bucură-te prea sfântă născătoare de Dumnezeu fiindcă miei sufletelor noastre la pășunea harului sfânt ai purtat. Bucură-te prea sfântă născătoare de Dumnezeu fiindcă binecuvântarea ta peste noi ai reversat și lauda ta din clopoției de argint ai glasurilor de copii ai ascultat.